Paavo Hemmingsson. Oh ja, yeah, det är jag det. Hallå där, Danny. Hallå på dig, Pavo. Hur står det till idag? Ja, oh, men visst, är det en spännande dag idag. Nu sitter vi ner och spelar in första avsnittet av den här podden. Oj, vad spännande det här är, eller hur? <laughs> ja, det är ju ett litet projekt vi har haft i, um, i bakgrunden ett tag och bara har väntat på att få sätta igång mm. med. Det är lite nytt. Lite annorlunda, men ändå axå bekant. Så um, det känns ändå väldigt avslappnat. Allting känns ändå som att det kommer att falla på plats- det vet vi ju i och för sig inte förrän vi är färdiga med avsnittet. Men just nu känns det som att vi är på banan i alla fall. Ja, men visst gör det ju det. Att, eh, vi är ju inte helt ute på djupvatten utan att ha simdynorna på oss. utan eh, Vi har ju utarbetat ett format sedan tidigare som vi har gjort om lite grann så här. Men det är ändå eh, välbekant för oss båda här. Och förhoppningsvis för lyssnarna också så att det inte blir några större eh, omvälvande beslut som tas eh, direkt här utan nu, nu startar vi på ny kula, eh, tajtar till det lite här och där, gör om i små detaljer och så får kör vi på det här ett tag och ser vad det hela utvecklas. För, det är, för mig så känns det här som ett, ett projekt under utveckling i alla fall. Så jag är ändå, att jag, jag sitter här och är lite nervös. Var ska det här leda och var ska vi ta vägen? Var, var kommer vi att landa till slut, Annie? Ja Ja, jag tror vi landar ungefär där vi hade tänkt faktiskt. Det, det är inga revolutionerande nyheter vi ska komma med utan bara lite mm. nya spännande överraskningar här och där. Ett lite mm. annat urval på vad vi kommer att ta upp och eh, fokusera på lite nyare och lite fräschare grejer... ...även om vi även kommer att snegla bakåt naturligtvis... ...för det finns ju redan så himla mycket bra och spännande som vi vill prata om. Samtidigt kommer det ju en del nyheter som vi har mer eller mindre ignorerat tidigare... ...och det ska vi ju försöka att råda bot på nu... ...för eh, som sagt var, jag är alltid hungrig på en bra historia... Och har det kommit en ny, var säker på att jag vill sätta tänderna i den. Ja, men visst, ja, men visst. Vi, vi har ju varit väldigt fokuserade på eh, det som har varit, så att säga i förra podden i alla fall så det känns gott att kunna ta sand... det, det är lite färskare och, och se vad, vad nutiden har att erbjuda egentligen när det gäller berättande sen så är det ju naturligtvis även skönt att kunna ta steget tillbaka emellanåt också och ta upp en riktig klassiker eller en liten slamkrypare som ingen kanske visste existerade eller något sådant så ja det, det känns som en skön blandning och givetvis så kommer vi ju även att plocka upp lite eh, sämre exempel på berättande <laughs> framöver, eller hur? Ja, vi har väl en, en och annan lite speciell titel under bedömning också, ja. Vi eh, mm. tycker ju att det är väldigt tillfredsställande att sitta och bli lite upprättade i tv-soffan och uh, se någonting där man undrar, vad tusan tänkte det här och nu? Och det verkar ju som att våra lyssnare också tycker att det är väldigt underhållande att lyssna på. Så eh, det blir ett självklart inslag också i kommande avsnitt. Det, det garanterar vi. vi. Vi släpper inte en sån sak slaphänt utan eh, vi dyker rakt långt in i det obehagliga. Och så eh, behöver vi ett par avsnitt sen att skölja bort allt det hemska vi har fått på oss. Ja, det är en sak som är sant. och, och, och jag uppskattar ju att kunna ta upp de, de lite sämre filmerna emellanåt för man vet aldrig vad som händer i de avsnitten måste jag säga när vi sitter och spelar in heller så där kan du ta vilka vändningar som helst och ja man vet inte vad man själv kommer att säga vad som väller ur ens mun när, när känslorna är, svallar och man inte riktigt förstår vad som händer och man bara är så frustrerad så ja det, det är skönt det är en ventil för mig som poddare i alla fall och kunna ta upp de här filmerna emellanåt. Sen behövs det ju självfallet bra filmer och, och riktigt, som du säger, skölja bort den här hemska smaken som man har i munnen efteråt också. Så ja, vi ska nog hitta en, en god blandning här. Jag tycker det, det känns riktigt lovande det här. Det är lustigt att du säger det för jag har märkt på mig själv att när man har suttit och tittat på en riktigt rejäl skitfilm så har man först en väldigt apatisk inställning till den. Man, man vet inte riktigt vad man ska känna, man vet inte mm. riktigt vad man ska tycka. Men sen sätter man sig här, får mikrofonen framför munnen och sitter och diskuterar och då bara väller känslorna fram. Och ett eventuellt hat kan också komma glidande där en liten stund och... Uh, Ja, det har ju varit en del fula ord som har dykt upp här och där och mm. äh, där finns väl en risk att det kommer att hända i framtiden också för, oj Jösses vad, äh, känslorna kan <laughs> svälla. Man, man blir nästan lite chockad, men herre Jösses det, det är bara en film, varför blir jag så upprörd? Jo ja, men det är ju så hemskt, <laughs> det är ju så uselt. Ja precis, oj oj oj ja, och sen så skäms man lite i efterhand när man tänker, vad sa jag precis det där, välde det där precis ur min mun vad håller jag på med egentligen så jag kan passa på att be om ursäkt lite i förhand för våra tittare eh, det kommer säkerligen att slinka ut ett och annat ord i, i, i bara farten bara, när vi, när vi tar upp eh, vissa sämre filmer i fortsättningen, så eh, jag ber så mycket om ursäkt, förlåt mig, det är inte meningen jag försöker vara lugn och sant och hålla en god ton i med, med mina ordval och, och sådant men ibland så kan jag inte hjälpa det jag är hemskt ledsen men eh, ja det var ju skitfilmerna det men där har vi ju en bit kvar ännu innan vi hamnar där eller hur? Jo vi tyckte ju det att vi kan behöva ett par avsnitt att finna fotfästet lite innan vi börjar dra undan mattorna för oss. Och um, idag ville vi ju börja med någonting som var en riktig klassiker. Mm. För vi har ju en tendens att börja säsongerna med våra poddar med någonting som antingen är väldigt klassiskt eller väldigt ikoniskt. Och vi satt ju verkligen och gnuggade dem grå och undrade vad kan vi titta på nu som vi båda är intresserade av att se, som vi båda är intresserade av att prata om och där det finns väldigt mycket att säga. Hmm, det finns ganska många val, men jag tycker ändå att vi valde någonting som är väldigt speciellt för oss båda. Och gissningsvis för ganska många av våra lyssnare också. Ja, men visst. Speciellt den eh, något äldre skaran kanske som eh, har växt upp på det där, eh, ja, vad ska man säga märkliga årtiondet som var 80-talet då det växte konstiga saker fram i populärkulturen på både gott och ont men det, det här var ju någonting som verkligen fick fäste hos nästan alla verkade som att det var någonting som alla kunde ta till sig på ett sätt eller ett annat det var någonting så, så magiskt på ett sätt men ändå så, så enkelt och, och, och lätt och, och liksom bena ut och, och följa med i. Ja, det, var, det var någonting som nästan definierade en, en generation när det gäller äventyrsupplevelser. Och ja, vi kunde ju inte annat än att bara plocka upp första filmen i den här serien för att titta lite närmare på den. För vi har ju inte gjort det innan och det är ju lite synd och skam, eller hur? Samtidigt finns det ju så mycket bra klassisk film Så mm. uh, vi sparade någonting riktigt bra till ett riktigt bra tillfälle Och nu tycker jag att det är dags Nu är det tid för oss att ta upp den här filmserien Att börja med den första filmen Och verkligen få njuta av den För är den perfekt? Ja, det skulle jag väl inte vilja mm. säga Men den är ju helt klart epokgörande för 80-talet och jag ska helt ärligt erkänna att jag hade velat se mer film utav det här slaget för den saknas mer eller mindre idag. För det verkar inte finnas någon som verkar vilja satsa pengar på att göra ett äventyr där man verkligen dras med och blir emotionellt investerad i huvudrollen och vad den vill uppnå. Och samtidigt så är den enkel och lätt handling att följa med i. Det är inga mm. konstiga krokar, det är inga enorma mängder med politiska dolda budskap i olika nivåer. Visst har den här filmen ett politiskt budskap men de skriver det ju mer eller mindre på näsan så det är ju ingenting som de försöker dölja överhuvudtaget. Mm. Det är en lättsam, skön men samtidigt ändå ovanligt djup film. Och det gillar jag verkligen. Ja, jag tror det stora problemet är att det är så svårt att göra den här typen av filmer för eh, nog har det försökt göra liknande historier med den här typen av stämning. Mm. Men det har ju inte alltid fungerat. För det kräver faktiskt en hel del av de inblandade. Av filmmakaren inte minst. För att få den rätta balansen här. För det här, det här är ju inte en eh, toppklassig historia egentligen. Det här är en Eh, väldigt polerad B-film mm. egentligen i strukturen och hur den utarbetar. Det är ett väldigt klassiskt koncept som de har tagit och eh, fört över till en mer modern tappning men där man inte gör narr av ursprungsmaterialet så att säga. Utan man tar ursprungsmaterialet på allvar men man tar inte själva filmen så mycket på allvar utan man ser filmen för vad det är att det är lättsam underhållning och sedan att man bygger upp de olika delarna så suveränt tillsammans där man har äventyret man har spänningen, action och inte minst humorn mm. som måste klinga tillsammans och det är riktigt svårt att uppnå men så har vi ju två mästare inom sina fält som är inblandade i den här. Mm. Och åtminstone så kan man se den enes inblandning i historien och den andres inblandning i ja hur specialeffekter och sådant har satts ihop. Sen har de här herrarna försökt göra något liknande i modern tid och har inte... <laughs> lyckats fullt lika bra mm. det är inte den diskussionen vi ska ha idag men eh, som sagt var man kan inte bara ta saker för givet man måste verkligen jobba på det man måste veta vad man håller på med och man kan inte förvänta sig att jo men vi har ett bra namn det bär vad som helst tyvärr inte för eh, det gick inte sådär jättebra. Men idag ska vi i alla fall vara goda och glada för idag ska vi se på vad det var som startade den här franchisen. Och vad som startade, ja, mer eller mindre den moderna äventyrsfilmen. Mm. För vad är det vi har tittat på till idag? Jo, naturligtvis har ju vi sett på Raiders of the Lost Ark eller Jakten på den försvunna skatten som filmen hette när jag var liten valp och släpptes <laughs> från 1981 i regi av Steven Spielberg och med manus av Lawrence Kasten. Efter en manus manusidé vad jag har förstått av George Lucas som mm. var den som fick originalidén från början och var ju naturligtvis tungt inspirerad av de klassiska matinéfilmerna som var, mer eller mindre, exakt samma sak som Indiana Jones-filmerna. Det var en man som gav sig ut på äventyr, han hade en piska som vapen, han hade sin klassiska hatt, han hade ofta en skinnjacka, och sen var historia skriven. Mm. För de som tror att George Lucas uppfann alla de här ikoniska bitarna, Tyvärr inte, han har tagit dem rakt av. Men här är jag beredd att förlåta George Lucas för att han var en, lite för snabb med att stjäla ikoniska bitar för det hade annars glömts bort för hela den genren var mer eller mindre utdöd vid den här tiden och han återupplivade den tillsammans med Steven Spielberg naturligtvis. Och det är deras förtjänst att vi sitter här, har tre bra och en tveksam film att njuta utav. Och en hel del äh, andra filmer som har gått i dess fotspår. Inte lika lyckade, men ändå. Nej, det, det är verkligen till eh, Lucas fördel att han eh, kunde hitta kärnan i den typen av historier vad som gjorde dem intressanta och föra över den idén till det här formatet som man faktiskt gjorde det, det var någonting som ingen var beredd på tror jag och ingen visste om att de skulle tycka om heller så att det, det blev en total överraskning och jag vet inte om, om någon trodde på den här idén egentligen. Men med de här herrarna involverade och att de samarbetade. Och också med, till stor hjälp av Lawrence Kasten som utarbetade George's idé till det här färdiga manuset. Så, så har det ju blivit något utöver det vanliga. Verkligen. För det här... Det, det här har man inte sett makan till. Jag minns när jag såg den här för första gången som, som liten, liten pojk Och, och blev bara hänförd av det hela. Det var ju bara en periodalbana i filmväg. Det var ju bara fullt ös hela tiden. Och sen så kom det lite långsamma partier. Men sen börjar det ju ut på sån hög hastighet att man inte vet var man ska ta vägen. Att det, det är ju bara underhållning på en så låg men ändå så hög nivå på något vis. Och det lustiga är ju att um, det hette inte Indiana Jones från början. Mm. Det hette faktiskt The Adventures of Indiana Smith. Ja. <laughs> Och jag vet inte vad du tycker men jag är tacksam att uh, Lucas fick uh, förslaget från någon annan att ja, Smith är inte så där jättebra. Ja, men Jones då? Ja, jo, men det låter bättre. Vi kör det. Ja, mycket bättre. Mycket slagkraftigare. Ja. Och jag har gjort lite efterforskningar på vad som sades och gjordes vid den här tiden. Och tydligen så hade George Lucas åkt på semester till Hawaii för att komma undan sin succé, det vill säga Star Wars lite grann. Det blev lite för mycket publicitet och lite för mycket uppmärksamhet. Han behövde komma undan och um, få vara lite i fred. Och det var av en händelse att Steven Spielberg hade gjort exakt samma sak efter sin succé med Close Encounters of the Third Kind, eller Närkontakt av tredje graden, som den heter. Och Lucas nämner den här idén som han går och bär på och har börjat spinna vidare på. Steven Spielberg gillar den, de bestämmer sig för att göra den och där föds egentligen filmen mer eller mindre. Sen dröjer det ju lite tid med både utveckling av manus- utveckling av karaktär och de har andra inspelningar- de ska göra under tiden och så vidare och så vidare. Men kort efter så börjar de ändå arbetet. Ja, enligt vad jag har hört så var det George Lucas- som bjöd med sin gamla polare Spielberg på premiärvisningen- av Star Wars på Hawaii och eh, det var där de precis som du säger började spåna på idén att Lucas eh, presentera sin idé som man hade och eh, Spielberg var bara på tåget ja men det låter intressant, det kör vi på mm. senare så fick ju Lucas även kämpa för att ha Spielberg i registolen här för eh, filmbolaget ville ha bort honom i och med praktfiaskut som 1941 inbar det här krigsfilmen med John Belushi som gick riktigt dåligt och som jag för mig gick eh, rejält över budget också när den filmades så Spielberg hade fått dåligt rykte och de ville inte ha honom involverad i projektet här så då stod verkligen George Lucas på sig och ville ha sin polare Spielberg med sig i det här projektet för de förstod båda två vad det här handlar om och de ville åt samma håll och det ska Lucas ha all kred för faktiskt Jo, men de båda plockar ju ut det bästa från varandra. Spielberg är ju en väldigt bra filmberättare och gör ju oftast väldigt läckra både äventyrsfilmer och vet ju hur man har rätt eh, fingertoppskänsla när det gäller den här typen av berättande. Så han är ju idealisk. Visst, han låg i dålig dagar just då, men man måste ju faktiskt få göra ett litet fiasko då och då. Man är ju bara människa trots allt. Och Steven Spielberg och sin sida, han har ju plockat fram det bästa och Lucas som vi vet kan ja, flacka väldigt mycket i kvaliteten åt både höger och vänster. Och han behöver någon som hjälper honom att hålla fokus, någon som hjälper honom att veta precis vad som bör och vad som inte bör. Och där fungerar de i perfekt harmoni. Det går väl att diskutera i senare projekt hur det samarbetet har funkat. Men då är mm. de ju både äldre och de är kanske lite för stora för sitt eget bästa. Där och då så var de i perfekt symbios med varandra. Och kompletterade varandra perfekt. Mm. Okej, okay, ordet perfekt är kanske inte det man ska använda i samband med den här filmen. För där är mycket man skulle kunna diskutera. Men jag skulle ändå vilja påstå att det här är en riktig kanonrulle. Jag kanske spoilar det redan nu att den har avslöjat min åsikt här... ...men jag tycker att den är det. Och jag ser fram emot att få prata om den kanske lyfta fram ett par saker här och där naturligtvis, vi, mm. vi är kritiker trots allt, men eh, överlag så är ju det här också ett kärt barndomsminne för mig, man har ju spenderat många timmar att titta på den här och riktigt hänföras av allt man ser de, de tar ju utsvängarna rejält både när det gäller historien som är ganska extrem när man tänker efter vad det hela handlar om. En arkeolog som är ute och jagar skatter och är actionhjälte. Vem kommer på den idén i, i första taget? Och sedan blanda in eh, skurkarna som ska, ska komma som är väldigt speciella också. och nej, Bara hela sättet som historien urartar i stort sett som den verkligen gör. Och dessutom personerna som är med, alltså rollfigurerna här som ju inte riktigt är, är, är jordnära individer om man kollar närmare på dem jag, jag ser ingenting som eh, normalt <laughs> i Raiders of the Lost Ark det här är väldigt extremt men man köper all galenskap och alla överdrifter man får alltihopa att kännas normalt och det, det tror jag är det som gör filmen magisk för mig Jo, men självklart är den överdriven, men den är överdriven inom sin egen kontext, så att säga. Mm. Mm. Den har skapat ett universum där de här överdrivna sakerna är möjliga. Det är inte så att den är väldigt realistisk fram till en punkt där det helt plötsligt blir helt över Tvärtom så är det ju lite smågalet hela tiden. Och det är överdrivet hela tiden, som du säger, och då... ...etableras ju en världsbild där det är helt okej okay att det är överdrivet... ...för vi kan ändå inte säga att, ja men, så där är det ju... ...därför att det är det ganska uppenbart inte... ...och då njuter man bara helt enkelt... ...i den här världen, i det här universumet, där händer det här... ...och visst, det är parallellt med vårt eget... ...men det är vårt eget med det galna uppskruvat till max... Ja, den skapar en sorts normalnivå av eh, tokerierna som för sig går där. Och eh, ja, det, det, det är någonting som är riktigt härligt att få uppleva. Om man kommer ju till det från första sekunden av den här filmen så bara sköljer ju hela galenskapen över en. Om man bara sugs in, för det, det här är ju en stämningsproblem byggande film som heter Duga. Mm. Spielberg är ju en mästare när det gäller tempo och stämning. Mm. Och det här är ju verkligen ett exempel på honom i hög form. För han eh, skapar precis den känsla hos hårskådaren som han vill att de ska ha. Och man bara blir mer och mer intresserad. Man vet ju ingenting om personerna i frågan när de presenteras. Men... I sättet de agerar från första rutan och framåt- så lär man nästan ögonblickligen lära känna dem mer- och man vet vad de handlar om. Men ändå så finns den här mystiken där- som, som driver en och, och vill fortsätta det här äventyret- och se vad som händer. Så att det, ja, det, det är riktigt magnifikt, speciellt hur, hur filmen börjar. Jag skulle faktiskt vilja gå så långt att säga att- från det att den börjar- till att vi når scenen ganska tidigt in- där de hoppar på vattenflygplanet- och flyger mm. väg in i solnedgången. Bara det är en perfekt kortfilm i sig. Mm. Den innehåller alla element- som sedan resten av filmen kommer att innehålla. Den innehåller relikerna. Den innehåller spänningen. Den innehåller fienderna. Den innehåller fällorna. Den innehåller konsekvenserna- i extremt destillerad form. Yeah. ...och fungerar också suveränt bra. Jag hade inte gråtit om filmen var slut därför. bara vid den punkten har man ju fått en jättekick av det som har hänt. Mm. Och så är det bara början på alltihopa. Ah, ja, det är magnifikt faktiskt. Mm. Och det är ju en av de absolut mest ikoniska inledningarna på eh, filmer i äventyrsgenren. Jag vet inte hur många hundratals gånger den här har... Ja, kalkerats eller gjorts parodi på eller använts i andra sammanhang för den är så extremt ikonisk att jag inte kan komma på något exempel som är minst lika starkt. Nej verkligen, det, det, det finns nog inget bättre sätt att presentera en hjälte på än vad de gör här med Indiana Jones i Raiders of the Lost Ark. För det, det är precis som du säger helt magnifik och det Dessutom komprimerar hela filmens handling till en liten kortfilm precis som du sa i början där man får precis allting direkt presenterat i ett miniatyrformat och man får veta precis vad i alla fall äventyradelen av Indiana Jones består av hans styrkor hans svagheter och ja, vad det själva essensen i hans karaktär helt enkelt. Men innan vi går ännu djupare in i filmen, vilket jag känner att vi börjar vilja göra nu för, åh oh, vad vi är taggade. Vi stannar upp och tar en liten snabb titt på en, vad handlar egentligen Raiders of the Lost Ark eller Jakten på den försvunna skatten om? Ja, som om ingen visste det egentligen, men vi tar en liten snabb genomgång. Arkeologiprofessorn Henry Jones är en högaktad expert inom sitt område. Detta beror inte enbart på hans djupa kunskaper inom arkeologi och hans föreläsningar utan för att Henry även har en förkärlek för att gå från teori till praktik. Henry som har fått smeknamnet Indiana är inte sen att ge sig ut på fältet för att införskaffa nya arkeologiska fynd när tillfället ges. Henrys brinnade iver att upptäcka nya reliker har en tendens att leda honom in i farliga äventyr där hans liv ofta står på spel. Hans sökande efter nya fynd har nu blivit ännu farligare när Hitler har börjat visa ett allt större intresse för arkeologiska föremål med mystiska krafter. Henry blir kontaktad av några representanter för den amerikanska armén som har snappat upp ett meddelande om en arkeologisk utgrävning som nazisterna utför i Afrika. Till sin stora förvåning inser Henry att nazisterna kan ha upptäckt den plats där förbundsarken sägs förvaras. En religiös relik som ska ha en sådan gudumlig kraft att den kan jämna berg med marken. Det är nu alltså dags för Indiana Jones att ta på sig äventyrarhatten och försöka finna förbundsarken innan den faller i orätta händer. Och kan det bli mer klassiskt än det här? Det har precis allting. Skatter, hemligheter, mm. Mm. äventyr, blodtörstiga fiender mm. och livsfarliga situationer. Alltså bara tanken får mig att få gåshud faktiskt. <laughs> det är så mysigt att titta på. Och det är någonting jag har väldigt lätt för att sitta och titta på hur många gånger som helst. Många mm. andra filmer blir jag trött på efter en gång eller två. Den här kan jag säga om och om igen. Jag kan den i princip utan till vid det här laget men jag ska ändå försöka ta på de kritiska glasögonen istället för de rosa tintade, för uh, mm. som sagt det, det finns en del intressanta saker här att uh, prata om men jag kan inte förneka det. Jösses vilken kick den här filmen ger en. Ja det är inte utan att uh, jag måste hålla med där. Det här, det här ger ju en verkligen någonting trots att man har sett den så många gånger så kan man återvända till den och man behöver inte många sekunder in i filmen innan man i stort sett har hela filmen rullande i hjärnan för man, man har den där, man kan den i stort sett och man vet precis vad som händer men ändå så så njuter man av att, att få uppleva det igen mm. och få se de här magiska ögonblicken, för jag tror alla har de här speciella ögonblicken i, i Raiders där man verkligen njuter som allra mest något roligt uttal eller en häftig sekvens eller ja någonting i alla fall så, så finns det där och det, ja, det, det är någonting som har etsat sig in i ens medvetande det här, det har ju verkligen blivit populärkultur i allra högsta bemärkelse. Det har ju blivit en, en riktig ikon. Någonting som, ja, som, som verkligen har fått en hel generation och, och grabbat hag i den på något vis. Där. Så att det, ja, jag, jag måste ju sälja mig till den skalan För jag var ju där från första början när den gavs ut. I och för sig ett par år efter, för jag var nog lite för ung när den väl gavs ut här i Sverige. Men det var inte långt efter, så som liten batting fick man se eh, de här hemska sakerna som utspelar sig i, eh, i den här filmen. Men det är inte så hemskt ändå, så att det, även det hemska njuter man av på något vis. Så, ja, jag vet inte vad, vad Spielberg gör, men han kan göra barnförbjudet väldigt underhållande. Sen är ju de groteska scenerna i den här filmen väldigt tillfredsställande på många sätt och vis. Det är ju praktiska effekter när de är som bäst. Men vi väntar lite med det för vi har ju faktiskt karaktärer att ta en titt på först. Och vi har ju naturligtvis vår Indiana Jones eller Dr. Henry Jones att börja vår titt på för han är ju suverän naturligtvis. Ja, det här är ju verkligen suveränt. Det här är övermäktigt om man skulle säga det. Det här är det är så lekfullt. Jag tror det är det ordet jag nästan skulle vilja använda mest om den här figuren. Han, han är väldigt lekfull just i själva karaktären och speciellt med sättet som han porträtteras av Harrison Ford. Mm. För här har vi ju den här skådespelaren i sin lekfullaste högform. Här bara har han show i stort sett och, och får bara experimentera och göra roliga saker och ha det här lite snevridna leendet som man tycker om och vara lite så spilligvinkig som <laughs> han tyckte om att vara på den tiden där. så att det, ja, det, det är ju fullständigt lysande. Samtidigt vill jag understryka att trots att det finns både mycket humor med karaktären och mycket som är väldigt överdrivet naturligtvis, så Blinkar han aldrig mot kameran, han, han bryter aldrig den fjärde väggen, han är i en drastisk situation och han agerar därefter. Han har ett allvarligt sinneslag, han har sina stunder där han försöker att vara extremt professionell både när han är i fält men främst när han är på universitetet och är professor Jones. Mm. Och det gör ju också att man kan ta karaktären på lite större allvar än om han hade i princip vänt huvudet mot kameran och blinkat mot publiken för då försvinner allt det där då förstörs atmosfären vi, vi tar inte faran på allvar. Om, om han är utsatt för pistoleld eller en jätte som vill boxas med honom eller att han håller på att strypas eller brinna inne eller vad det nu må vara, då är det ju meningen att vi ska känna, åh jösses och jösses och Jösses kommer han att klara sig vilket han naturligtvis kommer att göra därför att halva filmen är kvar och han är huvudrollen men ändå vi ska vara emotionellt engagerade mm. och det gör ju Harrison Ford så extremt väl här. Han lyckas ju balansera sin Han solo typ av karaktär det vill säga spelvinkeln som inte spelar efter reglerna och gör som han vill. Samtidigt som det finns en rejäl näve av professionalism där. Han är ju en akademiker. Han vet ju vad som gäller. Han vet ju vad som står på spel. Och det är en så skön balans i Harrison Ford här. Ja, han, han gör det väldigt bra just med, med Jones här att han, gör honom, han försöker vara professionell. Han är en seriös individ som ger sig in i de här situationerna. Sen går det ju inte alltid som han vill, naturligtvis. Och då så ser man att själva den fasaden spricker lite grann hos honom att eh, bristerna kommer fram och eh, så börjar han ju kommentera sina misstag hela tiden och det som händer omkring honom att eh, det är mycket det som gör karaktären för mig ju sättet som eh, Harrison Ford kommenterar det som händer, för det, det är ju mycket det som är humorn mm. när någonting går snett så ska han ju kommentera det på ett sätt eller ett annat med, med en lustig kommentar och det de sätter, de, sätter en liten knå på, på det hela faktiskt. Mm. I många fall. Ibland så kan det kännas lite så här, eh, okej okay. det, var, det var kanske lite dödfött <laughs> i, i kommentarsväg. Men, men mestadels så är det ju sånt toppklass på hans leverering av replikerna i den här filmen. Ja oh, nej, varför skulle det vara på det här viset? Jag som hatar ditten och datten. Nu kommer det här. Jaha, det var ju typiskt. Ja men då kör vi. Eh, men, men lite så. Det, det är liksom hela och det, för att knyta tillbaka till det vi pratade om inledningen, så kommer det ju lite grann redan i inledningssekvensen, när det börjar gå snett för Indiana Jones, vilket det gör redan i inledningen, så, så ser man ju att han, han brister. Han är inte den ybermänniska som man tror att han ska vara den seriösa kompetenta äventyraren även han kan göra fel och då kan det gå riktigt åt pipan men det kan även bli riktigt underhållande och jag skulle vilja understryka innan vi går vidare att jag är så tacksam att det faktiskt är George Lucas variant på Indiana Jones som blev den dominanta för Spielberg ska, enligt rykte och det jag har lyckats gräva fram, ha velat ge honom en, en lite mörkare ton. Bland mm. annat så skulle han vara alkoholist i likhet med Humphrey Bogarts karaktär i The Treasure of Sierra Madre. Mm. Men Lucas tyckte att, när vi vill ha den lite skojigare, lite gladare och lite mer positiva karaktären. Vilket det också kommer att bli. Mm. Men där är faktiskt spår kvar av det här som de har lämnat i manuset. Bland annat där han sitter och super sig full därför att han tror att han har förlorat någon. Mm. Det skulle vara hans omedelbara lösning på problemet. Nu är det att han är ledsen och han tar någonting för att försöka styrka sig. Då hade det varit hans naturliga respons till det där. Lite annorlundare, jag tycker att det funkar som det är. Jag hade inte velat ha honom för bristfällig, så som han är, är fullt tillräckligt. Han är inte perfekt, han gör misstag, men där ligger en bra nivå. Ja, det tycker jag verkligen också. Jag uppskattar verkligen de sakerna som finns kvar i manuset- som tyder på Jones mörkare sida- att han har en tendens att, att dra åt det mörka hållet- när saker och ting går dåligt- och kanske ta till flaskan emellanåt. Det stärker honom som rollfigur. Men att göra mer än vad som finns i manuset- det hade nog blivit för mycket. Så jag, jag håller med, jag uppskattar också- Eh, den här Indiana Jones tolkningen som finns i filmen här och inte någon mörkare variant för det, den håller en sån bra balans mellan komik och allvar, mellan mörker och ljus och mellan en riktigt allvarsam, eh, pretentiös nästan professor och sedan den här lite halvgalna äventyraren. Ja det, det, det är det bästa av två världar här tycker jag. Och vi kan ju inte prata om Indy i den här filmen utan att prata om hans raka motsats. För vi har ju faktiskt hans spegelbild på den mörka sidan, om vi säger så. Motståndarsidan har sin egen Indiana Jones i form av Dr. René Belloc. Och han är ju någon som gör exakt samma sak som Indiana Jones, han reser till tempel, han letar efter olika reliker och skatter men istället för att samla dem för att, ja, gagna mänskligheten och allmän kunskap så säljer han ju dem till privata samlare och ganska skumma människor därför att han gör det för pengarna. Indiana Jones gör det för att han är en arkeologiprofessor och han ser nyttan med att museum har tillgång till de här föremålen. Mm. Och det gör ju att de är väldigt intressanta som motståndare. För den ena har lite etik och moral medan Bellock är, ja, någon som kommer längre därför att han struntar fullständigt i vem som blir skadad på vägen. Definitivt. Och jag tror att båda två, både Jones och Bellock uppskattar och ha varandra verkar det som, de respekterar varandra på, på ett sätt även om de inte håller med i varandras mm. metoder så är de ju jämlika på ett sätt och det är någonting som de håller till ett visst värde eh, i alla fall tycker jag det och sedan så äggar det nog på eh, båda två samtidigt att ha den här rivalen någonting och kämpa för lite extra för båda är ju väldigt målmedvetna och drivs av att vinna Mm. verkar det som, så det ger en extra gnista i deras förhållande och när de möts så är det ju aldrig att det är liksom handgemäng och bara snäsiga kommentarer eller någonting sådant, det går ju väldigt husat till på, <laughs> på ett eller annat vis, att de, de kan vara någorlunda civiliserade med varandra och okej, okay, okej okay, du vann den här rundan vi, vi får se vem som vinner nästa okej, okay, det, det är lugnt han är ju extremt viktig för hur Indiana Jones-filmen här byggs upp. Att han får sin första nemesis i början, inledningen av filmen och sedan utvecklas det till någonting annat lite längre fram. Men fram till det så är ju Belloc extremt viktig tycker jag i alla fall. Ja, tveklöst. Och Paul Freeman som spelar Dr. René Belloc gör ju ett suveränt jobb med den här rollen. Mm. Man känner ju verkligen att han är likvärdig till Indiana Jones. Men att han ändå har det där lilla, ja, tveksamma, oetiska, omoraliska. Jag struntar i ditt väl och ve men jag tänker inte vara oartig mot dig åtminstone. Det är en extremt snygg prestation och jag är väldigt glad att han gjorde den och han ...lägger så mycket tyngd in i filmen. Det tar ett tag innan de riktiga fienderna, det vill säga nazisterna... ...dyker upp i den här historien. Och visst, han jobbar sida vid sida med dem. Men till och med där är han lite tveksam och undrar... ...vad är det för gäng jag egentligen har hamnat i? Mm. Det här är de mest oborstade, mest osofistikerade personerna någonsin. Men de betalar bra, så visst, okej, okay, jag, jag kör väl på... Men där är ju ändå någonting där som gör att man, man gillar också som skork. Man, man hoppas nästan att han ska klara sig helskinnad också bara för att jag vill ha kvar det här Jing och Yang-förhållandet mellan honom och Jones. Ja, absolut. Och jag skulle nästan vilja säga- att Bellock är en väldigt sympatisk gurk egentligen. Man tycker inte allt för illa om den här personen. Man kan till och med känna för honom och, och hans situation. Även om han är väldigt girig- och verkligen går över till det undaste av undar i stort sett. Så finns det ändå någonting hos honom som jag tycker om- och som gör att jag inte liksom kastar honom åt sidan på en gång- utan jag, jag, jag tycker om Bellock faktiskt- som karaktär så tycker jag att Paul Freeman gör ett bra jobb med den här tolkningen. Han, han gör Belloc extremt seriös. Han är nog den mest seriösa rollfiguren i den här filmen. Han gör det som riktigt allvarligt. Han har inte mycket humor i sig utan han kör den riktigt, riktigt allvarlig. Och det, det är någonting som gör att, att den här rollpersonen klingar lite extra. Han gör rollfiguren på ett helt annat sätt men det resonerar så bra med figur. Och när man ska ge sig ut på skattjakt då kan det ju vara bra att ha en nyckel till själva skatten. Ibland är det en karta, ibland är det en faktisk nyckel och ibland är det någonting som bara ska visa vägen. Och det är ju precis vad han är ute efter i det här fallet för Indy behöver en medaljong som eh, han misstänker är i händerna på en gammal bekant. Det vill säga en viss Marion Ravenwood. Och de har ju haft någon form av eh, romans som inte har slutat så sådär eh, jättelycklig om vi säger så. Det är väl någonting som händer när man inte hör av varandra på sådär tio år eller så. Ibland kan vi väl tycka att ett telefonsamtal en vecka för sent är lite oartigt. varje är tio år egentligen? Så vi kan väl förstå hennes frustration där. Men jag måste ju säga att uh, Marion Ravenwood som karaktär... ...är helt fantastisk. <laughs> ja, vilken kvinna kan man ju bara säga. Det är ett sånt energiknippe... ...och en så kompetent människa... ...att ja, jag, jag fascineras av den här eh, personen. Alltså att det, Jag njuter av varenda sekund här... ...för det, det är en sån suverän kvinnlig karaktär... ...att stifta bekantskap med. Och det får man ju göra direkt på ett väldigt märkligt vis- när man får se henne för första gången- och se vad hon håller på med. Och se henne supa i kapp- med stora nepaleser- som huserar i hennes bar- där uppe i bergen. Så det, det är så vi får lära känna henne. Och det säger en hel del- om vad, vad det här kan vara för en person- och när indi träder in i bilden så dröjer det inte många sekunder innan man får sanningen om deras tidigare relation skrivet på näsan eller detta slaget, slaget rakt upp i ansiktet på honom. <laughs> Bukstavligt talat dessutom. Mm -hmm. Ja, jag tycker hon är så häftig faktiskt. Och jag tror att det beror på till stor del att hon håller jämna steg med Indiana Jones. Mm. Hon är inte en karaktär som flackar efter. Tvärtom, hon har kapacitet att kanske springa i förväg dessutom rent tekniskt. Sen har ju historien valt att ändå hålla henne lite tillbaka. Hon ska vara den klassiska mön i nöd och så vidare. Och där kan jag väl tycka att de tappar bollen lite grann med både manuset och karaktären- men inte ens när hon är i fångenskap. Inte ens när hon är i en riktigt livshotande situation. Så slutar hon att bita tillbaka. Mm. Hon försöker ta sig loss. Och det gör att jag tycker att karaktären ändå övervägs till det positiva hållet. Hon är stark. Hon är medveten. Hon är ändå väldigt komplex för att vara en sån här film. Och ja... Man hade lätt kunnat byta plats på henne och Indiana Jones och filmen hade ändå kunnat fungera. För hon är tillräckligt stark för att faktiskt vara hjälten. Hon är tillräckligt stark för att faktiskt ge sig av ut på de här äventyren och göra de här sakerna. Så att det hade gått Nu är jag ju tacksam för att jag vill ju se Harrison Ford i den här rollen Men jag hade ju verkligen inte sagt nej till Om de hade gjort en parallell film Där hon var huvudrollen mm. Där hon var ute på äventyr Där det var Karen Allen som spelar Marion Ravenwood Som var huvudrollen För um, den hade funkat Jag är helt övertygad om det Ja, det är jag också. Det, hon är så kapabel. Och i många scener i den här filmen så tycker jag inte se Marion som eh, damen i nöd som du pratade om. Det händer vi Åtminstone ett tillfälle under filmens lopp. Men annars, alltså, jag tycker, precis som du säger, hon håller jämna steg med Indiana Jones. Hon är hans kompanion. De är jämlika, de kämpar tillsammans. De är lika kapabla egentligen. Och det gör att det fungerar så underbart bra. Det är så härligt att se den här typen av dynamik i den här typen av film. Och ja, jag skulle absolut se en Marion Ravenwood-film. För hon hade verkligen fungerat suveränt som eh, äventyrare i en, en kvinnlig indianionsfilm. Och Karen Allen gör ju det här suveränt. Alltså vilken energi hon lägger i den här rollen. Ah, ja, det, är, det är makalöst att se på. Det är riktigt underhållande. Det här är Karen Allens bästa prestation som jag har sett henne. Även om hon har gjort bra roller efter det här också så är det inte mycket som slår Marion Ravenwood. Det är en av mina främsta kvinnliga karaktärer. Jag kan dra mig till minnes när jag blickar tillbaka på den här typen av film. Absolut. Hade Tomb Raider varit mer typisk till Indiana Jones produktionsmässigt mm. så hade jag velat se Karen Allen i rollen. För det hade faktiskt kunnat rädda den filmfranchisen. För de körde mycket mer på yta över substans och det gjorde ju också att de filmerna är inte så där jättebra skulle jag vilja säga. Det är inga mästerverk, de är inte helt katastrofala men de är ju inte i närheten av Indiana Jones som de faktiskt har hämtat inspirationen från. Nej, nej, verkligen inte. Det, det är inte ens i närheten. Tomb Raider... Om man frågar mig har tagit sig själv på extremt alldeles för mycket allvar. Mm. Alltså. De har inte insett vad det är för typ av film de försöker göra tydligen. Och som du säger, fokuserat på yta och action. Istället för att, att finna liksom den här äventyrliga eh, spänningen, eh, upptäcka lusten och ja, bara det här mystiska. Och mycket av humorn som finns i Indianion. Ska man göra den här typen av film så borde man ju för guds skull hitta rätt element i vad som gjorde inspirationskällan så populär. Och på tal om hjälpredor av olika slag så har ju Indy en hel del olika, ja, bundsförvanter runt om i världen. Han är ju inte ny på det här om vi säger så, han har ju rest runt en hel del. Och en av dem som man kan säga är hans absolut närmaste vänner till den nivån att den här personen faktiskt kallar honom en del av sin familj. Det är ju naturligtvis sälla i Egypten. Och han dyker ju upp där för att hjälpa Indien att nästla sig in i det här nazistlägret där de håller på att göra den här mystiska utgrävningen där de tror sig ha hittat var förbundsarken finns. Och det är alltid en glädje att se John Rice Davis i en roll. Och Sala är ju helt klart en av hans bästa. Ja, det, det är så jag minns den här skådespelaren faktiskt. Det, det var min första introduktion till honom. Och ja, det, allting lär ju mätas med den här rollfiguren. Han är ju inte med så extremt mycket i den här filmen. Men han är så karismatisk här. Alltså John Rhys Davis. Han är lika stor... I sitt skådespeleri som man är liksom i, i sin kroppshydda. För han är ju en ganska stor kille. Och han har alltså mer glädje och energi än vad som kan rymmas i den här stora kroppen egentligen. Alltså han är, han är bara en så här mysfarbror på ett sätt. Men ändå är någonting... Eh, lite mystiskt och eh, främmande med den här också så han har något litet mörkt som, eh, som gömmer sig där också ja, det, det är en, kanske inte en så nyanserad karaktär egentligen men han är ju väldigt bra för handlingen först och främst och så är han ju som jag så riktigt riktigt bra porträtterad av John Bruce Davis här jag skulle vilja kalla honom en lite mer återhållsam Brian Blessed. Mm. För båda två är väldigt stora och grova herrar. Båda två har enorma leenden. Och båda två är väldigt bullriga. Men Brian Blessed är ju naturligtvis ganska mycket bullrigare. John Rice Davis är ändå lite återhållsam där. Det är exakt rätt nivå för att jag ska vara bekväm med det. Och han är ju störtskön. Visst, som du säger... Rollen är inte särskilt mångbottnad, den har inte särskilt många nivåer att utforska eller något sådant. Men den bidrar med tillräckligt mycket liv och är snarare en länk i handlingen. Och han är ju också den som håller en skyddande hand över dem för att försöka se till att ingen upptäcker dem och att om de upptäcks så ska skadan bli så minimal som möjligt. Och en sådan bundsförvant är ju precis vad Indy behöver för han har ju en tendens att råka lite illa ut här och där. Ja det vill jag ju lova så det är härligt att han kan hålla sig på god fot med några människor åtminstone så att han har någon att luta sig mot när det börjar osa svedkatt här lite emellanåt som det ju gör när Indiana Jones är i farten för eh, han är ju inte direkt en människoperson hela tiden den här eh, Henry Jones han kan ju stöta sig med både den ena och den andra. Och skaffa sig lite fiender här och var tydligen på grund av hans eh, eh, speciella sätt. Så eh, att eh, han har hittat en vän i Sala är ju eh, ovärdeligt här. För han är som du säger han är vägen in utan honom så hade det inte fungerat. Han är en viktig kugge i eh, hur den här historien utvecklas och kuggar de behöver ju inte vara så mångbottnade, de ska ju bara uppfylla en funktion i stort sett och det gör ju verkligen Salla och mer än så behövs inte och mer än så har man inte tid med att utforska med den här personen för han ska ju bara göra sitt jobb i stort sett och föra historien vidare och om man ser det på det viset så fungerar den här rollfiguren alldeles utmärkt men eh, vi kan ju inte bara ha hjältar och bundsförvanter, vi, vi behöver ju ett gäng skurkar också. Och visst, vi har nämnt Belloc, han är ju extremt viktig på den fronten. Men vad hade en Indiana Jones-film varit utan ett stort hot som lutar in? Och i de här filmerna så är det ju självklart nazisterna. De är ute efter hemligheter, de vill lägga vantarna på saker och ting och... Jag skulle väl vilja säga att de är kanske lite för stereotypa för sitt eget bästa. Visst, den här filmen är överdriven. Jag köper det här. Det är precis vad jag vill ha i en sån här situation. Men det är väldigt få personer som faktiskt sticker ut. De är bara sist ett, 1 sist två och sist tre. Det är egentligen bara två stycken som poppar upp i minnet och eh, den ena av dem stöter vi ju på ganska tidigt för han är ju Gestapos-representant mm. i den här historien. Ja, det är han ju verkligen och eh, vilken mörk individ det är. Det här är ju onskan personifierad verkar det som. Han är totalt känslokall. Har ingen sorts respekt för eh, människors liv verkar det som. Han är bara ute efter att utföra fyrens vilja till vilket pris som helst. För det är det han är tillsagd att göra. Inte mycket mer än så. Om man skulle tillskriva honom en känsla emellanåt så är det att han, han njuter väldigt mycket av det han mm. gör. Att eh, han är nog en extrem sadist när allting kommer omkring. Så, eh, när människor får illa, då är det en människa som njuter och hans namn är döden. Jo, men man ser det ganska tidigt när Major Arnold Toth, som han heter ska försöka förhöra Marion för att få reda på var den här medaljongen som alla letar efter finns. För då tar han ju fram en eldgaffel som är väldigt glödgad och han låter ju nästan lite upphetsad i det han gör. Han är, han är lite darrig på rösten. Det, det är väldigt tillfredställande. Åh, oh, jag ska få göra någonting nu som jag, som jag verkligen njuter av. Och det gör ju honom ännu obehagligare. Och man vill ju bara se den här karaktären straffas eller skadar sig på något sätt och det här är ju en del tillfredsställelser åt det hållet som jag tycker att filmen levererar riktigt, riktigt snyggt Ja, han råkar ju faktiskt ut för det ena och det andra under filmens lopp men ja, han verkar ju nästan alltid komma tillbaka från det hela och verka mer eller mindre oberörd. Han är en maskin den här Major Toth egentligen så ja det är en skrämmande figur på det visar han nästan som ett filmmonster för han är hänsynslös han verkar nästan vara ostoppbar och han, han är bara så kraftfull och bara som liemannen i stort sett. Där. Det är väl därför han, han bär det tyska namnet för död i, i stort sett. Det här är, är döden i filmen. Det här är det mörkaste av det mörka som finns i eh, nazismen. Och det är väl så han ska eh, porträtteras. Och eh, ja, det har de ju verkligen lyckats med <laughs> i det här fallet. För eh, här, här kunde man ju faktiskt ha... och gömma sig lite under när man såg den här som en liten parvel för det är ganska mäktigt skådespeleri här också av Ronald Lacey i den här rollen för han är ganska mm, skräckinjagande <laughs> på ett eh, väldigt subtilt vis skulle jag ändå vilja säga Både subtilt och väldigt uppenbart. Han flexar mm. väldigt snyggt mellan de båda. För vissa saker antyds bara... Det här är faran om du gör den här karaktären arg. Andra saker är övertydliga som nu eh, vissa glödande påkar och liknande. Och det gör ju att han är effektiv som ett filmmonster. Precis som du säger. Han är en uppenbar skurk. Och en mycket bättre sådan än den andra tysken som också blir... Lite fokus i den här historien för han är ju betydligt blekare i jämförelse och jag är ju väldigt förtjust i Ronald Lacey's prestation här. Den är suverän och det är inte konstigt att den har efterliknats i andra produktioner där Gestapen kanske inte alltid har samma hotfulla... Närvaro som de har här Jag tänker bland annat på Allo allå För um, herr flick där Ser ju nästan exakt likadan ut Som Arnold Toth gör här mm. Så det kan ju inte vara en slump om vi säger så Men här lysande Jag gillar det verkligen Och det står ut på det där fantastiska sättet som man vill ha i den här typen av historia. Jag vill inte fundera på den här karaktären. Jag vill veta är han under eller god? Ah, det är ganska uppenbart. Karn är ondskan själv. Ja, ja det är nästan en serietidning skurk i, i vissa avseenden. Han är, är så vad ska man säga, arketypisk på, på ett sätt. Han är så mycket, så överdriven i vissa avseenden i hur han för sig, men ändå väldigt tillbakadragen, återhållsam just i, i sättet som han porträtteras i andra avseenden. Så han är, ja, det, det är en mystisk kombination där, just med ansiktsspel och så hur han, alltså Ronald Lacey porträtterar Tot så jag tycker det är väldigt lockande väldigt underhållande första och främst så när han ballar ur fullständigt så blir det extremt roligt kanske nästan för roligt att uppleva den här rollfiguren men så fort han är lite mer återhållsam så blir han ju riktigt riktigt skrämmande så less is more här för att få fram skräckkänslan i den här ondskefulla varelsen men i nästa fall skulle jag faktiskt vilja säga att jag skulle vilja ha more and less för um, Colonel Dietrich är lite för platt. Han är ju naturligtvis överhuvudet för den här garnisonen av soldater som sysslar med utgrävningen i Egypten. Och visst, han är arketypisk nazistsoldat eller nazistofficer vid den här tiden i den här typen av film. Helt okej, okay. men han är också... Ganska så platt. Han är där, mm. han häver ur sig order, han säger lite ondskefulla saker. Men gör det så platt och ganska så tråkigt att... Jag kan inte riktigt tycka att han är så skräckinjagande som han ska vara. Den enda skräcken som han har det är att han har 30 man bakom sig med maskingevär. Det är man inte helt förtjust i om det skulle råka drabba en, naturligtvis. Men på egen hand så... Hade jag nog bara gett honom en spark mellan benen och sprungit åt andra hållet. Här är det ju nästan frågan om eh, andra sidan av nazismen. alltså Man tror sig när man tänker på nazisterna mer som Major Thoth. Alltså det här överdriven ondska som bara var ute efter att få göra världen. Men eh, här däremot så är det ju vilken människa som helst en väldigt proper... Och eh, väluppfustrad man som eh, kommer in i farten och sen så hans politiska åsikter är ju i sig väldigt extrema. Men eh, det märker man ju inte vid en första anblick så eh, han är eh, skrämmande på det viset att eh, onskan inte riktigt uppvisar sig för den eh, det är för sent. Men man märker ändå, tycker jag, i hans dialog att han har ingen hänsyn till människor. Mm. Att han inte bryr sig om någonting annat än att slutföra sitt uppdrag. Men det är ändå bara någon slags byråkratisk önska. Och den är ju naturligtvis hemsk och farlig den också. Men den är ju inte lika glödande. Det är inte som tott som du säger. Han är ju mycket uppenbarare att han är farlig och att man ska undvika. Medan Colonel Dietrich är Lite, lite för fyrkantig för min smak. Jag vill dock ändå påstå att Wolf Karler som spelar rollen gör ett bra jobb för han är ju ikonisk för den här filmen, naturligtvis. Men jämfört med de andra karaktärerna så är han ju betydligt blekare. Och jag vill ge Karler den lilla tilltron att det, det berodde på att hans roll var skriven så här. Att Spielberg ville att han skulle agera så här. För jag tror att han, om han hade fått lite friare tyglar hade gett den här karaktären betydligt mer karaktär till att börja med. Men vi vet inte, vi var inte där. Vi kan bara bedöma vad vi har framför oss. Och det vi har är bra. Men lite förkantigt. Uh, ja, jag är inte så negativt inställd till den här rollfiguren faktiskt. Jag tycker den, den passar bra in. Precis som och gjorde. att uh, Det här är ju mer allvarlig rollfigur så att det, när man har kommit så långt i filmen att han eh, kommer in i handlingen så tycker jag ändå att det, det är skönt att andas ut lite grann och få föra ett civiliserat samtal helt plötsligt mellan alla knytlävslag och ormgropar och allt möjligt som som för sig går i samma veva där och få pusta ut lite grann men inte utan att släppa obehaget som hans rollfigur ändå bär med sig. Så ja, jag uppskattar faktiskt den här rollfiguren och tycker att han fyller sin funktion riktigt bra. Speciellt i scenerna med Marion där också. Att där växer rollfiguren betydligt mer faktiskt. Men med det sagt så kan vi nog vara ensa om att det är en väldigt stark rollbesättning i den här filmen. Där är inga svaga karaktärer direkt av de vi har valt att ta upp eller de vi har valt att ähm, ja, låta vara onämnda. Det är väldigt starkt, det är mycket som är väldigt bra och det som Sverige är, det är fortfarande på helt okej okay nivå. Ja, det måste man ju ändå säga för den här typen av film är det extremt bra skådespeleri faktiskt och skådespeleri som, som verkligen skapar kontraster och som bär handlingen, de klarar av att göra sina roller utan att det blir för mycket, lite för ostigt eller alldeles för oseriöst eller någonting utan de, de håller den balansen och så är det genom hela rolllistan i stort sett, så det här är, det är, det är mycket bra jobb verkligen Sen hade ju en Indiana Jones-film utan ost inte varit en Indiana Jones-film. Det, det ska vara nej, nej. där och det ska vara rejäla portioner. Men på rätt ställe och i rätt mängd, men jämnt fördelat över hela historien. Mm. Och det är det ju verkligen här. Där kan jag komma på värre exempel i uppföljaren. Hust, hust, harkel, harkel, ingen nämnd, ingen glömd. Mm. Men här är balansen helt perfekt. Jag är jättenöjd. Och måste väl säga att jag känner ungefär detsamma för det visuella för det finns mycket här som skakar naturligtvis men samtidigt också mycket som är riktigt, riktigt häftigt och riktigt läckert gjort fortfarande idag. Jag sitter fortfarande och tittar på den här filmen och tänker jag vet ungefär hur de där specialeffekterna är gjorda. Jag vet ungefär hur man åstadkom det där. Men det fortsätter fortfarande att se riktigt läckert ut när jag ser det här. Precis. Ja, det, det är ju styrkan med bra utförda praktiska effekter. De är tidlösa gentemot när man ser lite stappliga CGI-effekter eller eh, CGI-effekter överlag som gärna eh, dateras väldigt snabbt i samband med, med teknikens svammskridande. så är praktiska effekter konstant liksom. När det fungerar så fungerar det. För det finns där och man skakar sig inte av den upplevelsen på samma vis. Utan det, det är mer integrerat i själva filmen. Mm. Och man kan inte komma ifrån att det fungerar bättre om det är bra utfört. Och, och ja, om det går att utföra överhuvudtaget med praktiska effekter. Men nej, jag, jag håller med alltså just när man ser till effekterna i Indiana Jones så är det inte mycket att klaga på. Den här filmen har åldrats som ett fint vin egentligen. att det, Man kan fortfarande bli riktigt imponerad av hur den här filmen ser ut. Jag tror att det beror till stor del på att man har valt att filma en tidsperiod som var betydligt äldre än vad filmen själv är. Den är ju förlagd mm. på 30-40-talet. Och där har man ju valt att återskapa en stor del av estetiken- för att försöka vara tidstypisk- men det gör ju också att man redan är medveten om att det här är i en annan tid filmad på ett annat sätt. Och det gör ju också att man tar det man ser med en lite större nypa salt. Men samtidigt så beror det ju också till stor del på att man har lagt ner så enormt mycket krut på att försöka göra effekterna så väl som möjligt. Och i och med att man inte försöker gå alldeles för långt, det måste vara praktiskt, det måste fungera där på plats, så tar man inte i så där hårt som gör att det, det är svårt att ta det på allvar eller det ser alldeles för överdrivet ut. Jag menar vi har en del effekter och vi har en del ljuseffekter särskilt mot slutet mm. som är väldigt överdrivna men funkar inom den kontexten med tanke på vad det är som händer. Men annars så har de ju försökt att skapa fällor och andra saker som måste fungera ungefär så som de skulle ha gjort om de var på riktigt. Mm. Vi kan bara hoppa till Tomb Raider igen. Så har man försökt att göra något mycket större, mycket pampigare. Och misslyckas ju också därför för att det känns som att man tar på sig alldeles för mycket för vad man egentligen är kapabel att leverera. Effekterna där är inte hälften så snygga, tycker jag personligen. Och där är ett par konstiga val som jag inte alls kan förstå varför man valde att göra så eller att tolka den här maskinen på det sättet och så vidare och så vidare. Medan i Indiana Jones så känns allt tidstypiskt. Det känns som att det faktiskt skulle fungera i verkligheten och att det faktiskt händer de här karaktärerna när det här inträffar i handlingen. Mm. Och det gör ju att illusionen inte bryts. Och det är så lätt att bryta en sån här illusion. Det behövs bara en liten, liten sak så spricker allt och rämnar. Och det är alltså en stor del till varför man har stort överseende med många av sakerna i den här filmen rent visuellt. Är just att man tittar tillbaka till gamla... Tiders filmskapande som de gamla äventyrsserierna och sådant som har utgjort själva basen för historien här. Och nästan försöka efterlikna lite hur de gjorde effekterna på sin tid men att göra det något bättre. Så som du säger Ljus och Dräng det ser inte riktigt korrekt ut om man säger så men de säljer precis allting även när det inte riktigt fungerar till 100% så, så sväljer man det och säger: Okej, okay, det, det, jag, jag köper det här i alla fall. Och eh, speciellt mot slutet till när eh, det kommer lite underkrafter med i leken där också så är det ju effekter som är ganska så märkbart eh, fake, väldigt eh, överdrivna och eh, Ja, ganska klumpigt utförda med dagens mått åtminstone eh, specialeffekter som eh, ska vara lite GG av sig men just i kontexten av den här historien så, så köpte man det på ett sätt att eh, det skulle nästan se ut så här så då gick man med på det helt enkelt Även om det är en liten spoiler så måste jag ju säga det här att jag har ju sett lite av rekvisitan från den här filmen. Mm. Bland annat den här guldstatuetten som Indy plockar i början på filmen och även en skalle från en av skurkarna som råkar riktigt illa ut mot slutet, mer vill jag inte säga om den saken. Och när man ser dem så inser man ju hur otroligt ordinära och omärkvärdiga de där är. Den här lilla statuetten som ska föreställa att den är renaste guld och skiner och är jättevacker. Det är en gips sak med guldfärg på sig. Och det är svårt att tro att det kan vara så stor skillnad på film och verklighet. Men det är ju verkligen ljussättning, atmosfär, allting tillför det där lilla som skapar en sån otrolig helhet. Ja men det är ju så att det... Filmens delar är ju aldrig så imponerande som helheten. För tittar man närmare på detaljerna och hur de har gått iväga för att göra saker och ting i filmer så kan man ofta bli besviken för det är bara så enkla ting som de har skapat som sedan. Vita dyken ser så extremt bra ut och som verkligen gör att man köper illusionen av att det här är någonting verkligt. Så ja, Film är ju verkligen ett så här medium där, där summan är, är större än delarna. Och om man tittar lite närmare på klippningen så kan man ju konstatera att den är den är ju ganska tidstypisk och ganska typisk för actionfilm överlag. Men det finns ändå någonting här som jag verkligen uppskattar. Jag tror inte att det handlar om någonting specifikt utan det är hela användandet av kameran. Hela fingertoppskänslan som man har valt att ha här för det känns typiskt men ändå lite unikt. Det känns som en gammal film men det känns också modernt med 80-talsmåttet mätt. Det är en snygg helhet där. Det är många extremt snygga bilder. Det är många kompositioner som jag tycker är riktigt lysande. Mm. Det är också några som inte är fullt lika tillfredsställande. Men överlag så väger det ju överlägset över på den goda sidan. Och den är väldigt njutningsfull att se. Sen hur mycket det är rosa glasögon eller någonting annat det, det får jag väl lämna upp för debatt men, men jag tycker att den är snygg. Jag tycker att den fungerar och jag tycker att den är extremt väl sammansatt. Ja jag, jag kan hålla med i, i mycket där verkligen för det är alltså helheten här i hur de har gått iväg för att fånga den här filmen. Det, det är faktiskt imponerande. Jag skulle vilja säga så att de, de har mer filmat på ett vis och sedan klippt på ett mer modernt vis. och Det är det som, som skapar den här speciella känslan tror jag. Rent visuellt har de då försökt eh, fånga eh, sin in, inspirationskälla och hur de gick i, tillväga förr i tiden medan sen klippningen är lite snabbare för att få upp tempot och Eh, fånga eh, dagens publik så att säga, eller dåtidens publik som det var då. Så skulle jag vilja, vilja se på det hela men eh, oj, vilka eh, scener som byggs upp här emellan rent visuellt och hur de sammanfogas. Det är, det är spännande att bara kolla rent klippningsmässigt hur de har sammanfogat det här och hur de har klippt samman scener för det, ja, det är så enkelt gjort men eh, oj så effektivt. Det, det är väl min sammanfattning av det hela i alla fall. Och vi måste ju nämna som hastigast- att filmmusiken utav John Williams- helt fantastisk. Khan mm. är ett geni inom sitt fack. Och visst, jag kan ändå höra- vissa små inspirationskällor från Star Wars i den här. Där är vissa scener som har väldigt snarlika ljud- om vi säger så- men det stör mig inte direkt och det var bara någonting jag noterade för att jag verkligen satt och lyssnade efter för att jag ville eh, höra hur det verkligen lät. Annars så brukar alltihopa smälta ihop att det är en enda stor upplevelse där ljud och bild är en hybrid. Men eh, när man börjar sitta och dela upp det, visst jag ser de olika bitarna som man har använt, det skadar ingenting tvärtom. Ja, vad ska man säga om John Williams? Alltså, Karn är väldigt effektiv i det han gör, men han har en tendens att göra samma sak flera gånger nästan att många av hans ledmotiv fungerar på exakt samma sätt och är uppbyggda på ungefär samma sätt också. Där. Så det är ju att man kan känna igen andra John Williams kompositioner i den kompositionen som man lyssnar på för tillfället. Och just det när du pratar harmoni. Med, med bild och ljud så är väl Williams eh, filmmusik sällan känd för att smälta in i bilden så väldigt ofta utan hans kompositioner vill ju gärna liksom dra åskådarnas intresse till sig och liksom ropa hej här är jag nu kommer signaturmelodin här så att det, det, det, det känns som, ja, jag vet inte om man ska säga en, en för- eller en nackdel för, för filmen. Men Williams han är väldigt duktig på att göra musik och skapa toner som väcker känslor och som är mäktiga och som man kommer ihåg långt efter. också där. Men nej, det smälter inte riktigt in i handlingen utan det, det är som två... Helt separata organismer som i och för sig kämpar mot samma mål. Men där man är medveten om att båda existerar. Så den här harmonin, den, den infinner sig aldrig riktigt. Om inte, ja, I och för sig, vid de mer lågmälda delarna så fungerar det väldigt bra i och för sig. Men när det, det ska till med signaturmelodin, när det händer saker så, så blir det helt annat ljud i skällan om man säger så. Jag tror att jag särskiljer signaturmelodin från alla andra melodier för visst som du säger det är pampigt och det vill gärna höras och vara väldigt i fokus. Men jag tycker ändå att överlag så smälter musiken ihop med resten för det är väldigt actionfyllt, det är väldigt tempofyllt och det hjälper ju musiken till att etablera. Och det kanske mm. inte alltid det riktigt passar sig in egentligen. Man kanske skulle ha haft någonting som var lite, lite subtilare. Men för all del, det är den typen av film där man vill ha den här sortens musik. Jag köper det. Där kan vi väl vara ensamma om att det ändå är riktigt, riktigt, riktigt taggande. Ja, det, det måste man ju ändå säga. Williams vet vad han sysslar med i alla fall och han får det att fungera i slutändan så jag, jag lät nog mer negativ än vad jag egentligen var för hans musik är väldigt bra och överlag så tycker jag att det passar väldigt väldigt väl i den här filmen också verkligen. Och med det sagt så lutar det väl åt att vi ska börja ta och summera den här filmen och det är ju en munfull bara det för vi har ju öst väldigt mycket beröm på den här. Men ett par slutord kan vi väl ändå kosta på oss. Ja vi får väl försöka sammanfatta var vi har kommit vid det här laget och... Jag vet inte var man ska börja, det är, jag vet inte riktigt vad det är som gör Raiders of the Lost Ark så bra egentligen, för det finns inte så mycket rim och reson att hämta om man ser till bara handlingen, det är inte mer en, en gammaldags äventyrsfilm i en någorlunda ny tappning, men det är nog just detta som gör Raiders så speciell. Först och främst att man har hämtat inspirationen från forna serier och sedan gjort någonting eget av det. Man har byggt vidare på den här typen av produktioner. Och sedan är det att Raiders är helt sanslös i sitt utförande som gör den så underhållande. Vem kommer på tanken att göra en arkeolog till en actionhjälte till exempel? Alltså det, är, det är något helt unikt över det hela tycker jag i alla fall. Det här är en medvetet överdriven historia som inte tar sig själv på ett allt för stort allvar. Det är någonting som egentligen kan bana vägen till en total katastrof. Men här har man fått det, det skenande lokomotivet att hålla sig kvar uppe på rälsen. Och mycket av det beror nu på Spielberg i registolen här för han gör det väldigt svårt- som tittare fokuserar på den negativa i filmen för han balanserar upp galenskaperna så väldigt väl. Äventyr, action, spänning, humor, lite skräck. Allt vägs upp och det i ett rasande tempo här. För visst finns det skavanker överallt i Raiders men... Man bryr sig egentligen inte om dem för jag köper denna osannolika historia och jag låter mig bli underhållen. Jag ser Dock inte på Raiders med samma ögon som jag gjorde när jag var barn då det var väldigt rosa skimrande glasögon men jag kan medge att barnet inom bord sprudlar till när jag ser den här filmen igen för det här är inget annat än klassisk barnslig vuxenunderhållning. Ja, det är precis som du säger att här är allting så extremt överdrivet det bara kan bli. Man skulle i några andra sammanhang inte kunna ta handlingen på allvar alls. Men i kontexten av filmen, i det universum som man har byggt upp, så fungerar allting och är extremt roligt att titta på. Visst, det är extremt simplistiskt. Visst, väldigt mycket är extremt svart och vitt och visst, man kan diskutera hur vissa saker porträtteras i den här filmen. Om det är etniciteter eller politiska ideologier eller åsikter om hur det här arkeologiska förfarandet sköts och så vidare. Visst, det är inte särskilt mångbottnat, men det behöver inte vara det därför att det är precis vad det säger att det ska vara. Lite spännande vuxenunderhållning med en hel del barnasinne kvar. Det här är vuxenvarianten av att springa och leka äventyrare som barn- vi följer någon som vi vet har brister men ändå är den uppenbara hjälten. Trots att han säger lite tveksamma saker ibland, trots att han agerar väldigt tveksamt ibland, vi vet att han har ett hjärta av guld. Och med en rollbesättning som är både stark, intressant och väldigt rolig att titta på så bärs ju den här filmen extremt väl. Men den bärs ju också väl av att den har ett riktigt bra genomarbetat manus- som inte låtsas att det heller är någonting än vad det faktiskt är. Det här är George Lucas och Steven Spielberg när de är som bäst- och när de bara försöker göra någonting som ska vara underhållande. För det är så jag vill beskriva Raiders of the Lost Ark eller Jakten på den försvunna skatten. Det är lekfullhet- ren underhållning och ren filmglädje. Finns det bättre filmer? Absolut. Finns det mer innehållsrika filmer? Jajamensan. Men det här är spjutspetsfilmen till en av mina personliga favoritgenres. Och den hade idag inte varit vad den är utan Raiders of the Lost Ark. Den här filmen rekommenderar jag till alla som nu av någon oförklarlig anledning inte har sett den. För det är väl nästan filmlag på att man ska ha sett åtminstone en Indiana Jones-film innan man sätter tofflorna. Ja, det ska man ju verkligen ha gjort och det ska eh, med största fördel vara den här man ska ha sett om man ska bara ha sett en. För det, det här är den stora, mest glimrande och perfekta pärlan i den här filmserien tycker jag. Och med det sagt så börjar det luta för oss att avsluta för den här gången. Mm. Och um, vi lämnar ju det klassiska och söker oss till något lite mer modernt nästa gång. Och ger oss i kast med en hel del pengar kan man väl säga. Ja, vi får väl ta och följa Bellocks exempel till nästa vecka kanske och göra saker för egen vinning och eh, samla in så mycket pengar vi bara kan och leva i total dekadens. Vad sägs om det? Det låter ju faktiskt lite spännande att åtminstone få prova på. Jag, jag vet inte om jag är en så kallad big spender egentligen, men eh, att få smaka på det livet i ett litet stycke visst, varför inte det, det skulle kunna vara ganska tillfredsställande tror jag ja, varför inte, man ska ju inte ta och racka ner på någonting om man inte har testat det så <laughs> eh, nu tar vi och tar spenderbyxorna på oss och även girighetskavajen och så ger vi oss ut och lever rövare, du och jag Danny det ser jag fram emot men eh, tills dess så eh, tackar vi så mycket för oss och vi hörs